Wabil waldeyin ihsanu, wadil qurbah, walytama, walmasa'kin, wakulul insanu, wa akimu salat, wa atu zakat, thumma ta waliyum Nekum wa antum muaribun Na tulipofunga agano na wana wa Izraeli Hamta muabudwe yote ila mwenyezi mungu Na muafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na maskini Na semeni na watu kwa wema na shikeni sala na tuwe nizaka Kisha mkageuka isipokuwa wachache tu katika njeni Na nyinyi mnapuza. Wa idh akadna mithakakum la tasfikuna dimaakum wala tukirijuna anfusakum min diyarikum thumma akarartum wa antum tashhadun. Natulipuchukua ganolenu kuwa hamta magadamu zenu wala wa hamta tuwana majumpani mwenu na nyimka kubali. Nani Ibn Ash-Huliyah Thumma antum haulai taqtulun anfusakum Watukhrijun fariqan min Kum dari arhim tawaahon عليهم bil Islam waludwani wa iaatukum usarat fadu hum عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 Na mwenye si Mungu si mwenye kukafilika na yale naye yatenda. Ulaika alladhina ishtarau ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-adhab wa lahum minṣarun. Hao ndio walionunua uhai wa dunia kwa akhirah. Kwa hivyo, hawatapunguziwadhabu wa la hawta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allah Bali na haya yote nyinyi jamaa wa kiyahudi mnaendelea kuyashughulikia madhambi na kuvunja ahadi na kupindukia mipaka aliyokuwekea ni Mwenyezi Mungu Kumbukeni tulipochukua ahali kwenu katika taurati kuwa hamta muabudu ila mwenyezi mungu na muatendewewe mawazazi na jamaa na mayatima na maskini na mnapu zungumza na watu mtumia maneno mazuri ya kuleta masikilizano yenu nao na wala sio ya kukutenganesheni na mtimize ya liokua waji bujuyenu na ayonisala na zaka na kumbukeni ulikuwaje mwendo wenu katika ahadi hiyo, vipi mlivyoivunja na mkajipuza nao, isipokuwa wachache tu, diyo walioifuwa tahaki. Na kumbukeni tulipochukua ahadi kwenu katika taurati, wa hamtakuwa kuwa, hamta kuwa mkimuagadamu zenu, wala hamta fukuzana katika majumbayenu. Na ahadi hiyo, mnakubali kuwa ipo katika kitabu chenu, na mnashuhudia kuwa nikweli. Nani wenyewe kwa wenyewe mnauana? Na mnatuwa na majumbani Njini kwa njini Hawa wanawaua hawa na hawa wanawaua hawa Hawa wanafukuza hawa majumbani mwao na hawa wanafukuza hawa Na huku mkisaidiana katika vitendo vya dhambi na wadui Baada ya hayo Wakitokia bavienu wakatekwa na hao mnaoshirikia na nao Mnajishugulisha kuenda kwa kombo hawa mateka Mkiulizu wa nini kilicho kupelekeni kwa komboa? Mnajibu kuwa vitabu venu vina kuambrisheni kukomboa mateka wakia hudi. Je, vitabu hivyo hafiku kuambrisheni msi ya nduguzenu. Haviku kuambrisheni msi, ya msi watu majubali watu majubadimu hao. Hivyo njini mnatisi hemu ya iliokujieni katika kitabu na mneakataa mingineyo. Basijaza ya mwenye kutenda hayo katika nyinyi silo lote ila kupata hizaya katika maisha duniani. Na sike ya kiyama, mwenyezi mungu anaevijua vema vitendo vyao na sirizao. Ata wapeleka kwenye athabu iliokali kabisa. Kabla wa islamu, zilikuwa po katika mji wa madina kabila mbili za kiarabu ambazo zilikuwa na wadui baina yao na azone Aus na Khazraji. Na pia zilikuwa kwa kabila zaki Yahudi nazo ni Banu Kuraitha na Banu Nathir. Banu Kuraitha walifungamana na Aus na Banu Nathir walifungamana na Khazraji. Ilikuwa kabila mbili zaki Arabu zikipigiana. Zili kabila zaki Yahudi nazo huingia vitani. Kila kabila upande wa rafiki zaki. Na zikiwana na wenzao wadini moja na, Na wakifukuzana makwao. Lakini kila mmoja katika kabila mbili hizo, zaki Yahudi, tiki shugulikia baadae kwa komboa mateka waliotekwa na rafiki zao wakiarabu. Wakiulizo kwanini mnawakomboa na hawa likuwa kipigana nanyi upande wa maduizenu. Wawakisema, mwenyezi mungu ametuambrisha katika taurati tuwakoboe mateka wakiyahudi. Na wajifanya hawajui, kama mwenyezi mungu amewaambrisha vile vile, Wasiwane wala wasitowane majumbani mwao. Kwa hivyo ndio wanaamini sehemu ya kitabu na wanaikataa nyingine. Na hayo ni kwa kuwa wamekiari mapato ya hii dunia ipitayo kuliko neema za akira zitaka Sodom. Katika haya wamekuwa kama mtu alieuza akira yake kwa ajili ya kununua dunia. Basi hawatapunguziwa athabu ya jahannam wala hawatapata wakuwa kwa na